Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa shado an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama bagt, fa ina aslab al hadithi kitabul Allah, w khair al hadihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa shar al amur muhdafatuhaa, fa ina kulla muhdafatin bid'ah, w kulla bid'ahin zallalah, w kulla zallalatin Para muslimin wal wa muslimat rahimani wa taala jami'an. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Dan tidak ada satupun pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita melainkan itu Bersumber darinya Jalla wa'ala yang wajib untuk kita syukuri barakallahu fikum. Dengan perwujudan. mendapatkan dengannya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. Telah bersabda. wajibat alaihim al-jannah. Wajabat alaihim al-jannah. Al telah wajib atas mereka surga, Telah wajib atas mereka surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab yaitu Di antaranya adalah. Al-Mutajali Sinafiyah Yaitu orang-orang yang bermajelis karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang yang Duduk Di majelis-majelis ilmu Semata-mata mengharapkan Pahala Dari Allah Ta'ala kemudian Menginginkan dengannya Raf'ul Jahal yaitu membekali diri dengan ilmu dan mengangkat darinya kejahilan atau kebodohan orang-orang yang mutabadzilin fi orang yang saling berbagi karena Allah Subhanahu wa taala Naam apa itu adalah haditsul qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala mengatakan wajib atas mereka syurga. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya untuk siapa bagi siapa? Maka beliau menukilkan alaihi salatu wassalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wajib orang-orang yang bagi orang-orang yang bermajelis karena Allah orang-orang yang saling berbagi karena Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang al-mutahabbi nafiah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimallahi wa rahimakumullah maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa dengan berbagai nikmat yang Allah taala curahkan kepada kita semua dan khususnya kesempatan untuk duduk bermajelis ilmu bermujalasah karna Allah jalla wa ala kemudian ikhwan fil din wa at ta billahi rahimakumullah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang anwa sihir yaitu jenis-jenis sihir yang kita nukilkan dari keterangan al-imam al mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Kitab al dengan sebagian dari riwayat-riwayat yang telah kita bacakan barakalawikum yang kita dapat menyimpulkan bahawa jenis-jenis sihir itu bisa dibagi menjadi tiga bagian secara garis besarnya yaitu sihir al-haqiqi kemudian sihir al-khayali khayalan dan sihir al-bayan yaitu penjelasan atau keterangan sihir al-haqiqi seperti yang telah dicontohkan yang telah kita bacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul baqarah yaitu yufarriquna bainal mar'i wa orang-orang yang melakukan sihir dengan memisahkan antara suami dan istrinya atau sebaliknya atau orang-orang yang saling mencintai dipisahkan, diceraikan, diputuskan hubungannya maka ini adalah sihir hakikiyah sihir yang hakikat terjadi Melalui kerjasama dengan para jenis. Ini juga adalah sihir yang hati kriyah. Yang dimana. Seseorang. Dapat ditimpa dengan penyakit. Atau. Mabuk cinta. Atau. Benci. Yang berlebihan. Maka semua itu. Bisa bersumber disebabkan karena sihir yang menimpa seseorang dan ini masuk dalam sihir al-hakikiyah seperti yang telah kita contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi lalu beliau mengalami sakit pada lahiriah beliau dan tidak menimpa sedikitpun kolbu yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam dan itu adalah ujian dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala maka ini juga sihir yang hakikiyah barakallahu fikum dan di sana yang kedua ada sihir khayali yaitu khayalan khayalan ini merubah sesuatu dari pandangan orang lain. Sehingga seakan-akan dia melihat sesuatu yang berbeda. Dengan yang hakikatnya. Barakalafikum. Maka. Ini. Sihir khayali. Seperti yang banyak kita saksikan. Seperti sulap-sulap. Ya. Dan. Misalnya. Barakalafikum. Eh. Uh, Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Toha terkait dengan sihir dari tentara Fir'aun atau para pengikut Fir'aun dari saharahnya Fir'aun yang menyihir dengan tali-tali mereka. Yang kemudian tali-tali itu seakan-akan berbayang menjadi uh, hewan yang merayap atau ular-ular kecil. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha pada ayat ke-66. Qal bal alqu fa hibaluhum wa 'aysihuh yuqayyalu min sihrihim annaha tas'a. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Silakan kalian melemparkan yakni tali-tali kalian, tongkat-tongkat kalian. Maka ternyata, tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka itu, yukhoyyalu ilaihi, dikhayalkan, dibayangkan kepada Musa, min sihrihim, dari sihir mereka. An-naha tas'a, bahawa, tali-tali itu tadi, atau tongkat-tongkat itu tadi, merayap, seperti, Hewan atau ular-ular kecil. Maka, Barakallahu Fikm, uh, Di sini, Allah SWT Menyebutkan dengan lapat, Takhayyul. ya yukhayyilu. Takhiyilan. Ya, ini khayalan, bayangan. Barakallahu Fikm. Maka, Ini, Sehir yang berupa, khayali yaitu bayangan yang merubah seseorang lain dari pandangannya atau konsentrasinya nah, sehingga dia tersihir. Barakallahuikum. Demikian pula yang telah kita contohkan dari uh, fi'il, sikap dan perbuatan dari seorang sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari junduk ibn Junadah yang membunuh seorang sahir ya yang melakukan atraksi ya dengan membakar dirinya atau memotong-motong tubuhnya dengan benda tajam yang manusia menyaksikannya barakallahu fikum dan ini salah satu jenis sihir yang bersifat khayali yang merubah pandangan-pandangan manusia Sehingga mereka yang menyaksikannya tersihir. Maka Jundupi bin Junaadah. radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk. Di tengah-tengah kerumunan manusia yang menyaksikannya dan. Mengacungkan pedangnya. Menghunuskan pedangnya dan menebas. Sang penyihir tersebut. Nah kemudian. Dia mati. Barakalawihikum di hadapan penguasa pada waktu itu dan ini adalah sikap yang keliru yang telah beliau rujuk darinya dengan nasihat setelah mendapatkan nasihat dari sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu badan yang lainnya demikian barakallahu fikum jenis sihir yang kedua adalah sihir khayali dan sihir yang ketiga adalah sihir al-bayan Yaitu sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah kita bacakan dari apa yang dinukilkan oleh Al Imam Al Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah, iaitu Inna min al la sihir sesungguhnya di antara bentuk bayan yaitu penjelasan atau keterangan retorika adalah sihir, bisa menyihir orang yang mendengarkannya Barakallahu Fikum. Maka demikian sehingga sihir tersebut kita dapat berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya naam, Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berta'awud Dengan mengokohkan akidah yang benar Kemudian berdoa uh, melakukan ruqyah bagi orang-orang yang terkena sihir yaitu diruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi yang sahihah maka itulah uh, cara yang syar'i dalam mengobati sihir atau di dalam menyembuhkan sihir bukan sihir dengan sihir karena itu adalah cara yang haram Cara yang dilarang di dalam Islam, bahkan cara tersebut adalah cara yang mengantarkan pada kekuburan. Yang sudah kita jelaskan dari hukum bagi penyihir, yaitu Al-Qatan. Hukum bagi penyihir, yaitu dibunuh di dalam syariatul Islam. Nah, barakallahu hikm. Maka cara mengobati sihir, yaitu dengan cara rukyya. Syar'iyah, bukan dengan cara sihir yang lainnya, atau dengan mantra-mantra, dengan doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kawan-fidinu akwatipillah rahimah liwarahimahum Allahu taala jamian. Kemudian kita lanjutkan keterangan Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimaholllahu taala. Nah, setelah beliau menjelaskan hukum sihir Bahawa oh sihir adalah merupakan kabair Termasuk dalam kumpulan dosa-dosa besar Dan mengantarkan pada terkuburan Yakni pelakunya bisa menjadi musyrik, bisa menjadi kafir nah, Dan dia mupsid melakukan kerusakan di muka bumi Kerusakan di tengah-tengah manusia Sehingga wajib Ditegakkan hukum Kepadanya Hukum kisos Atau hukum had Atau yang terendahnya adalah hukum ta'zir Iaitu dicambuk Ya Atau dipenjarakan Barakallafikum Walhasil uh, Hukuman perbuatan sihir ini Amatlah keras di dalam Syariatul Islam Dan juga telah kita singgung dari Riwayat yang dinukilkan oleh As-Syeikh Ibn Wahab Rahimahullah Ta'ala Dari riwayat Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Yang membunuh Para sahar Sahara, yaitu tukang-tukang sihir <tuh> Kemudian ikhwanifidin azakumullah e, Pertanyaan selanjutnya Hal nusadiku al-araf wal-kahinafil ilmi al-qiyib. Apakah kita bisa membenarkan al-araf? Al-araf adalah para tukang ramal, wal-kahin, yaitu dukun, para dukun, paranormal. Apakah kita membenarkan mereka dalam mengetahui ilmu ghaib? Maka jawabannya kata beliau, la nusadiku huma. Di kaulillahit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Kita tidak membenarkan. Keduanya, yaitu tukang ramal atau paranormal. Dalam pengetahuan mereka terhadap ilmu gaib. Karena Allah SWT memberitakan di dalam Al-Quran, di dalam Surah an Naml misalnya pada ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ Katakanlah, tidak ada yang mengetahui مَنْفِي samawati Orang-orang yang di langit, yakni para malaikat sendiri, tidak mengetahui, وَالْعَرْضِ dan orang-orang yang di bumi, الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. نَأَمْ dan di dalam ayat yang lain barakallahu fikum dalam surah al-jin yang sering kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man artawa min rasul Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib Allah tidak menampakkan perkara ghaib itu pada siapapun pada seorang pun Ilah mana tertado min Rasul kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari Rasul. Maka fa-indahu yasluku min bayniyadaihi wa min khulfihi rosoda. Karena Allah subhanahu wa taala menjaga di hadapan dan di belakangnya, yakni Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala tersebut. Walhasil barakalafikum perkara gaib. Tidaklah ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang pun. Kecuali yang Allah ridhoi dari Rasul. Nah, ya. Yani Ia jika Allah menghendaki, Allah beritakan kepada Rasulnya. Ya, baik kepada melalui Jibril alaihi salam. Lalu kemudian, Beliau menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa Maka pada saat itu berarti Jibril mengetahui perkara tersebut atau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam tetapi selain daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitakan perkara goib itu. Akan tetapi Allah sebujikan perkara goib tersebut seperti tentang hari kiamat. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Naam. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang datang kepada Nabi kita SAW bertanya tentang as-sa'ah. Tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan mal malmas'ulu anha bi'a'lama minas'aim. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada apa yang tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. 6. Walhasil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Ya, Jibril Alaihissalam pun tidak mengetahuinya kapan hari kiamat itu. 6. Oleh karena itu, kunci-kunci kuaib -kunci itu tidak ada yang mengetahuinya. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahum apatihul ghaib. La ya'lamuha ya wa illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci keghaiban. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita meyakini bahawa. Para peramal atau para dukun paranormal. Itu mengetahui perkara yang doaib. Nah. Demikian para kalafikum, tetapi terkadang mereka bekerja sama dengan para jin yang berusaha untuk mencuri berita ya, di langit, mendengarkan berita yang Allah sampaikan kepada jibril, berupaya untuk mencurinya, mencuri pendengaran. Para ya. kalafikum akan tetapi terkadang Ya berita itu sampai kepada si dukunnya dan terkadang belum sampai tetapi uh, apa, Allah subhanahu wa taala menembak ya para jin-jin tersebut dengan sihab ya dengan meteor meteor Allah subhanahu wa taala enam yaitu Menembak para jin-jin yang berusaha untuk mencuri berita dari dari langit. Barakahlofiqum walhasil ketika seorang dukun mengetahui suatu yang goaik itu sebabnya adalah kerjasama dengan para jin yang berupaya mencuri berita dari langit dan itu bisa terjadi barakahlofiqum. Enam akan tetapi untuk mengetahui, untuk meyakini bahawa mereka pada asalnya mengetahui goib maka ini perkara yang diharamkan di dalam Islam dan uh, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena perkara goib itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tidak boleh kita mendengar membenarkan, ya. Ramalan, tukang ramal atau para normal, para dukun. ya Tidak boleh kita membenarkan apa yang mereka beritakan. karena Nabi kita s.a.w. bersabda sebagaimana dalam hadis yang dinukilkan oleh al-ssyiq rahimahullah. Yaitu sabda Nabi s.a.w. Man ata'arrafanau kahinan fasaddaqahu bima yakul. فَقَدَكَ فَرَبِي مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal lalu dia mempercayai apa yang dia ucapkan maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ Di sini dalil yang menunjukkan dengan jelas bahawa tidak boleh kita Mendatangi para dukun, tidak boleh kita datang kepada Paranormal para kalafikon atau tukang ramal untuk kemudian meminta ramalan ramalan, ya, meminta untuk merumuskan nasib kita. Ya, maka itu diharamkan dalam Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wakad gafar bima unzilah ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam". Sampai melakukan demikian. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita saw dalam riwayat yang sahih Yang lain tidak diterima solatnya selama 40, ya 40 hari. Nah, orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan. Ya, maka ini menunjukkan para kalafikum, ya haramnya melakukan. Arraf, ya, itu ramalan-ramalan atau e, melakukan perdukunan. Ya Ini dosa besar di dalam syariatul Islam, bahkan pelakunya akan mengantarkannya kepada kekukuran waliyadu billah. Karena nah, dia meyakini bahwa dia bisa mengetahui perkara yang baib. Nah. Eh. Oh. Sehubungan barakallahu Terkait dengan Al-Araf dan al kahid Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada yang tahu perkara goib? Maka jawabannya telah terdahulu, la ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamul ghaiba illa Allahu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita mengetahui ya penyelewengan yang jauh dari seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui perkara gaib, bahkan mengetahui ilmu lawil makfud, bahkan di tangannya lah kemaslahatan dan kemadaratan dunia. Nah, ini dalam sebagian kawasidah-kawasidah ya, didendangkan makna-makna ya, yang seperti itu, seperti yang sering kita nukilkan. Al-Busiri dalam kawasidahnya al burda Ya, dalam kitabnya berupa qasidah-qasidah Burdah Ya Al-Busiri mengatakan demikian. Nah, ini kekuasaan barakallahu fikum bahwas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ada ya, ad-dunya wa dararataha. Di tanganmu dunia dan kemadaratannya. Di tangan Rasulullah dunia ini dalam genggamannya kemaslahatan dan madaratnya. Wa min ilmika Ilmu al lauhil Allahu lawhl makfud dan diantara ilmu mu Wahai Muhammad adalah mengetahui ilmu di lauhil makfud Subhanallah ya ini Auzubillah dan kita khawatir banyak dari kaum Muslimun yang menyakini demikian ya yang mengangkat Rasulullah pada tingkatan derajat uluhiyah. Ya, ketuhanan. Sehingga pun uh, dia diibadahi. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba Allah SWT. Ya, manusia biasa seperti kita yang wajib beribadah kepada Allah dan haram untuk diibadahi. Nampaknya haram untuk diibadahi. Ul Inna ma'ana basharum ithlukum yuhailee anna ma ilahukum ilahu wahid Katakanlah Wahai Muhammad, bahwa aku adalah engkau adalah manusia biasa. Ya seperti kalian, akan tetapi perbedaannya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wataala, yaitu bahwasanya Ilahum Ilahu Wahid. Pemujahan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu Wataala. Nah, maka tidak boleh kita mengangkat kedudukan Rasulullah pada tingkat ketuhanan bulu berlebihan, ya sebagaimana kaum Nasrani. Dan ini juga berulang-ulang kita uh, sebutkan hadisnya kita bacakan hadisnya Naam sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atarotinnasara isa bin maryam jangan kalian mengangkat aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum nasrani mengangkat nabi Isa berlebih-lebihan ya Yaitu, meyakini nabi Isa adalah bagian dari ketuhanan atau tritunggal trinitas Ya, in innallah salihul salafah. kafir Allahina. Kau, innallah salihul salafah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah tri, tri, trinitas. Ya, tiga unsur salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nam poliadubillah itu keyakinan kubur. Maka Rasulullah melarang untuk memuji beliau berlebih-lebihan. Ya. Dan seseorang yang pernah datang kepada beliau mengatakan anta sayyidun nas ibdu sayyidun nas. Ya, engkau adalah pimpinannya manusia, engkau adalah anak pimpinan manusia. Orang itu mengulang-ulang. Rasulullah tidak senang. Ya, dan marah menegur orang tersebut. Ya, dan beliau menyatakan jangan kau berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Puluh inni Abdullah Warshulu. Katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, maka barakah lebikum puji-pujian uh, yang seperti ini atau salawat-salawat ya, yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kaum Muslimun mengucapkannya, mendendangkannya tapi tidak faham maknanya. Nah, tidak memahami maknanya. Sehingga mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang menyeret kepada kekukuran berlebih-lebihan, tetapi mereka tidak memahaminya. Nah, yang lebih parah adalah yang memahaminya, tetapi memang keyakinannya sudah terbentuk, terpolah demikian. Ya, dengan fanatisme kultus. Wah, Alaihi Wasallam, Ini, ya, Berbahaya dan parah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberi Hidayah. kepadanya. Kemudian Ikhwanul Fidin Maasyirul Muslimin Rafi'iyan Warahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah Mahukul Amali Bil Kawanin Al Mukhalafah Lillislam. Apa hukum beramal dengan undang-undang yang menyelisihi Syariatul Islam? Al jawab jawabannya Al-amalu bil qawanin al-mukhalafati lil Islam kubrun mukhrijun minal Islam idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha aw i'taqada adama Islam Qala Ta'ala wa lam ya'kum bima anzal Allah fa ula'ika Beramal dengan undang-undang yang menyelisihi syariatul Islam adalah kekuburan yang mengeluarkan dari Islam Selama ajazah, kalau pelakunya membolehkannya. Jadi kita perhatikan jawaban beliau di sini. Kalau seseorang membolehkan undang-undang selain daripada Islam, bahwa itu lebih baik ya daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, atau dia meyakini bahwa undang-undang itu lebih pantas untuk diterapkan ya di zaman tertentu daripada Al-Qur'an dan Sunnah ada keyakinan seperti itu maka itu yang dimaksud kufurun mukhmiriyuminal Islam ini yang dimaksud pelakunya keluar dari Islam kenapa karena berarti dia sudah tidak meyakini Al-Qur'an dan Sunnah ya kenapa karena dia punya keyakinan bahwa Undang-undang selain dari Al-Quran dan Sunnah yang dibuat dan disusun oleh manusia... ...itu lebih bagus daripada Al-Quran dan Sunnah. Berarti di sini kembali kepada keyakinan. Ya. Kalau seseorang tidak ada keyakinan demikian... ...namun dalam praktik... Ya, ...keyakinannya benar, lurus. Bahawa Al-Quran dan Sunnah itulah undang-undang yang mutlak. Yang uh, relevan di seluruh zaman... <tuh> Naam dan maslahat. Selain daripada itu, Mesti mengandung mafsadah. Mafsadahnya lebih besar. Selain daripada undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Barakalawihikum. Keyakinannya benar. Namun dalam praktiknya, Dia mengamalkan sebaliknya. Dia mengamalkan undang-undang. Selain dari Al-Quran dan Sunnah, Daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka yang seperti ini, Tidak mengeluarkan dari Islam. ya Ini pelakunya seperti dia melakukan jatuh dalam dosa dari jenis-jenis dosa. Di dalam syariatul Islam. Nah, barangkala fikum. Atau yang disetilahkan dengan para ulama. Kufurun amali, Kekufuran amalan. Bukan keyakinan. Yang mengeluarkan dari Islam adalah kufurun i'tikadi. Kufur keyakinan. Itu yang mengeluarkan dari Islam. Dan menjadikan pelakunya... Ya... Kafir, kalau dia meninggal dan tidak bertobat, maka akan kekal dalam api neraka bersama dengan musyrikin, kafirin, atau munafirin. Nah, tetapi, kalau keyakinannya benar, namun dia menyelisihinya dalam hal amalannya saja, maka ini adalah uh, kufur amaliyah dan merupakan dosa besar. Ya, merupakan Dosa besar para kalafikum atau tergolong dalam golongan dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, ya, hamer, berzina dan sebagainya. Nah, kemudian beliau di sini menukilkan firman Allah Taala dalam surah Tulkmaida, waman lambiyakum bima anzalallahu wa ulai kahumulkaafirun barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari Al Quran atau dari Sunnah Rasulnya, wa ulai kahumulkaafirun maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, ini ada tiga hukum dalam satu ayat ini. Pakulai kahumul dholimun, pakulai kahumul fasikun. Perbuatannya satu, tapi hukumnya tiga di sini. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang dholim. Ya, sahabat ibnu Abbas, radhiyallahu taala, anhuma menafsirkan ayat ini dalam surah tul-ma'idah ayat ke 44 puluh bahawa di sini ada uh, dua, ya, terbagi dua, kufur, kemudian kefasikan, dan kedoliman. Masing-masing terbagi dua. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Dan ada kedoliman yang besar, dan ada kedoliman yang kecil. Sama. Apa maknanya kekufuran, kefasikan, dan kedoliman yang besar? Maknanya adalah? Kufur i'tiqat. Kufur keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Adapun kufur kecil, fasik kecil, dan dolim kecil, ini sama dengan dosa besar. Nah, pelakunya tidak keluar dari Islam. Tetapi dia orang yang bermaksiat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala dari jenis-jenis maksiat yang wajib dia bertobat darinya. Barakallahu fikum. Maka inilah hukum, orang yang berhukum dengan selain undang-undang Al-Qur'an dan sunnah. rinciannya demikian, barakallahu fik. Jadi tidak boleh mutlak ya sebagaimana yang kaum khawarij, kaum terorisme mengapa mereka menghalalkan darah kaum muslimin atau darah manusia menumpahkan darah-darah mereka dengan melakukan bom ya dan yang semisalnya membunuh itu karena keyakinan bahwa Ummatul Islam, pemimpin-pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin mereka berhukum dengan hukum selain daripada Allah. Mereka berhukum dengan undang-undang selain dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu mereka kafir dan halal darahnya. Itu sebabnya para kelebihan mereka tidak merinci dan tidak mengembalikan kepada pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya sahabat Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat yang mulia ini dan beliau adalah mufassir, mutarjim, penerjemah Al-Qur'an. Ya, ahli tafsir yang paling tersohor di kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang beliau direkomendasi oleh Rasulullah langsung dan mendapatkan uh, pujian dari Rasulullah alaih salatu wassalam sehingga beliau digelari dengan Turjumanul Quran, terjemahannya Al-Quran Adalah Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau yang menafsirkan ayat yang mulia ini dalam suratul Ma'idah Sehingga keyakinan kaum khawarij Para terorisme itu keliru bertentangan dengan keyakinan Para salaf dari kalangan sohabah Ya Tabi'in, tabi, tabi'in tabi dan seterusnya. Barakalafikum. Ya, dan ini penyakit yang susah diobati. Ya, kaum yang disebut mereka ini dengan kaum khawarij. Kaum khawarij. Khawarij artinya orang-orang yang kuruj, yang keluar dari ketaatan dengan penguasa pemerintah, karena mereka punya keyakinan sendiri. Ya, sehingga mereka mengasingkan diri. Ya, dulu di zaman Rasulullah ada negeri namanya Haruriyah di Kufah sana atau di Irak dan itu pusatnya kaum Khawarij yaitu di Irak di daerah atau di kampung Harurah Haruriyah yang kemudian Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memerangi mereka dan membunuh ya sekian ribu dari kaum Awaris tersebut yang berkumpul di uh, kampung atau di negeri Harura. yang memisahkan diri dari para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengkafirkan para uh, penguasa ya, yang dianggap berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wataala. Mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan yang lainnya dari para Sahabat. Sehingga mereka mengasingkan diri di Harurah. Naam. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam riwayat 12 ribu kurang lebih uh, yang mati seperduanya kurang lebih 6 ribu. Dan yang lainnya kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Naam. Ya, sehingga tercatat dalam sejarah perang Islam di zaman Ali bin Abi Thalib disebut dengan Uh, perang Nahrawan ya perang Nahrawan barakallahu fikum alhasil demikian wanfi ridin a'azzakumullah sebaliknya dengan kaum Syiah ya Khawarij ini berbeda dengan Syiah Rafidah kalau Syiah mengagungkan dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib kalau Khawarij terorisme ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib nعم nah, maka ini berbeda dengan kaum Syiah tetapi keduanya Ya, sama-sama kelompok yang pertama dalam sejarah Islam yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari 73 golongan, induknya yang paling pertama adalah Khawarij dan Syiah. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama kita yaitu Syiah kemudian Khawarij. Nah, ini induk kelompok 73 yang Rasulullah sebutkan masuk ke dalam neraka dari sebagian dari kelompok itu ada yang keluar dari Islam, ada yang masih dalam Islam. Nah, tidak sampai keluar dari Islam. Nah, seperti kaum Syiah Rafidah, ya disepakati para ulama al Kaum Syiah Raffiudah, bukan keluar dari Islam, karena mereka mengkapirkan para Sahabat, ya, Mengkapirkan para Sahabat bahkan meyakini Ali bin Abi Talib, sebagai Tuhan, atau dia sebagai Nabi, yang dimana, Uh, terjadi pengkhianatan dari Jibril, ya, yang mestinya kenabian itu diberikan pada Ali bin Abi Thalib, tapi salah. Ya, berkhianat disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olia ya, Dan keyakinan yang lain mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, kecuali Ali bin Abi Thalib, ya, dan sebagian kecil dari sahabat, ya, kaum Syiah mengkafirkan seluruh sahabat. Maka mereka ini disepakati ulama Alusunnah. Ah mereka bukan muslimin. Syiah, Rafidah atau Isna atau Ismailiyah. Dari jenis-jenis nama-nama yang ada pada mereka. Adapun kaum kawarij para terorisme. Berselisih di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Apakah mereka masih dalam koridor Islam. Atau mereka keluar. Sebagian ulama mengatakan mereka telah keluar. Seperti As-Syeikh Al-Allama. Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Terdahulu yaitu As-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala beliau mengeluarkan fatwa Bahawa kaum khawarij itu keluar dari Islam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia khrujun uh, min al-islam kama yang berقصah mu'minar rabiya mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya yaitu kaum khawarij yaitu kalau panah kita tembak masuk dari arah depan keluar dari arah belakang keluar berarti nah itu pendalilan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, Rahimahullah Namun yang yang rajah, yang kuat Dari tahkik para ulama Bahawa kaum khawarij Tidak sampai keluar dari Islam Naam, para kaum Terorisme tersebut Naam Wallahu ta'ala a'lamu Desu'ab Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan maafkan Barakalafikum Kita tutup ke para midlis uh, Subhanakallahumma bihamdik Asyadu'allah ilah ilah anta astagfirullah wa tubuh ilaih Akhiru da'wanan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.